special starring Mark Hamill as Luke Skywalker Harrison Ford as Han Solo Carrie Fisher as Princess Leia with Anthony Daniels as C-3PO Peter Mayhew as Chewbacca R2-D2 as R2-D2 And James Earl Jones as the voice of Darth Vader. Introducing Chewbacca's family.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 <laughs> ja så är det det jag är reducerad till nu, hej Danny Ja du en huswookie är bra grejer att ha, jag menar man behöver en solid andra pilot som kan ta hand om både det ena och det andra Sen är det kanske inte alltid lika lätt att förstå den här stackars andra piloten men det är ju en helt annan fråga Nej, det är ju sant. Och så har jag en tendens att hårda ner precis överallt jag går också. Så det är ju en extra nackdel för en stackars husvoki som jag. Ja, kanske det. Men det finns ju lösningar på de problemen också. Hust, hust, harkel, harkel, rakapparat, hust, hust. Mm, det kommer inte i närheten av mig. Jag trivs med mitt hår. Men eh, som sagt, det är lite extra arbete med att städa upp allt håret efter mig var jag än går. Men hur är läget annars med dig? Har du äm, haft en högflygande upplevelse den här veckan? Nej, det kan jag väl inte påstå tycker jag. Det har väl varit mest det motsatta. Jag har störtat ner i avgrunden och tittar förtvivlat mig omkring efter någonting vackert och något ljus och klamra sig fast vid och se hoppet igen. Men det här känns inte så bra. Vi som är nu nära julen och ska ha lite frid och fröjd runt omkring oss och så hamnar vi här av alla ställen där det inte finns något hopp eller någon glädje eller någonting nej det här, det här känns inte bra den. Nej jag kan ju inte direkt säga emot dig, alltså för um, jag hade glömt hur illa det kunde bli när det verkligen gick åt fanders. och um, vi har stirrat ut mot stjärnorna men var vi hamnade var i något slags evigt mörker där vi förtvivlat försöker hitta en väg ut och um, Även om vi kanske har lyckats komma ut så kommer ju det här uh, mörkret att hemsöka oss en bra tid framöver. Ja, det vill jag väl lova. Men uh, vi håller ju hoppets låga vid liv här och uh, tågar vidare. Men uh, det här har ju varit en riktig pass för uh, oss att ta oss igenom. Men... Uh, Trots allt, som sagt, det är jul i antagande och vi får se till att hålla humöret på toppen då tycker jag. Jo, och det var ju det vi hoppades på att få göra lite grann i och med att eh, julspecialer, som är ett ganska känt begrepp, det är ju någonting man brukar se fram emot när det gäller olika tv-serier och andra sammanhang. För då är det ju oftast ett lite längre avsnitt av något man i regel tycker om. Och man får njuta lite extra. över om temat är ganska uppenbart. Hust, hust, harkel, harkel, kan det vara julen? Ja, det är ju sant. Man får ju i för sig en möjlighet att se sina karaktärer från sin favoritserie i någon annan miljö och i annan situation än man är van vid kanske. Men det blir ju ganska så... Väl använda marker man ger sig ut på här som man har sett många, många gånger för. Så det är ju ganska förutsägbart ämne det här med, med jul och julspecialer, men det har ju ändå en, en viss skärm över sig tycker jag. Jo men det beror ju på att du vet ungefär vad du kan förvänta dig. Det kommer ju inga radikala överraskningar utan du kan ganska lugnt sätta dig ner titta och ha en vag aning om vad som kommer att hända. Men ändå så kan det komma någon liten överraskning som man tycker åh vad trevligt att de gjorde så istället för sådär och åh vad kul att det gick åt det hållet istället för det hållet och så vidare. Men det håller sig ändå inom den här lilla bekväma zonen som man redan förväntar sig. För all del, det kan jag också njuta utav. Jag har många favoritprogram som har gjort julspecialer under årens lopp. Och um, det har varit en trevlig upplevelse. Sen finns det ju de där specialerna som är lite mer ökända om vi säger så. Mm. Det finns ju en del utav dem att välja på. Och vi satt ju och funderade på vilken ska vi titta på till idag? Och valet vi gjorde var ju ett ganska radikalt sådant för vi har ju varit tvungna att göra någonting som vi i regel inte vill göra i eskapisterna. Men eh, å andra sidan, den här specialen har ju aldrig släppts officiellt. Nej, det här är ju en specialare som visades en gång på tv tror jag och inte har vi fått se den igen efter eh, första sändningen för eh, det blev nog så att alla som hade någonting att göra med den insåg vilken katastrof det här var och... Eh, Gömde den under mattan så gott som det bara gick och det är väl egentligen inte nu för en eh, internets framtåg som den har börjat eh, komma mer till allmänhetens kännedom att det här faktiskt existerar och eh, det är ju många som kanske grämer sig för att det här har kommit upp i, i ljuset igen. Det klantrar jag dem inte för för det här är en rejäl smutsfläck på en eh, franchise som eh, annars är ganska högt aktad, särskilt från tiden när det här är producerat. Sen har vi ju modern tid där man har eh, lyckats göra andra sorters katastrofer och andra konstiga beslut som har eh, satt ännu fler fläckar på franchisen. Men eh, vi kan väl enas om att det här är nog hur illa de andra än är den absolut värsta. Utan tvekan verkligen. Ja, det, jag förstår egentligen inte hur jag kunde öppna munnen och föreslå den här julspecialaren till eskapisterna och jag tror jag ångrar mig så fort det hade sluppit ur min mun här. Jag vet inte varför det kom fram överhuvudtaget. Kanske var jag inte medveten om att det var jag som skulle sätta mig ner– –och spela in det här avsnittet tillsammans med dig. Så att jag hade trott att det var du och Thomas som skulle få genomlida det här åbäket. Men ajajaj, det var ju jag som fick ta och sätta mig ner och kolla igenom det här igen. Och, och det var ett riktigt eldprov för mitt tålamod som annars är ganska så omfattande. Ja, vi brukar ju ha ett litet möte när vi sitter och diskuterar- vad vi ska titta på, när och vilka som ska ta det. Och när den här kom på tal så var ju Thomas väldigt snabb med att säga- nej, nej, nej, jag, jag vill inte ha med den här att göra överhuvudtaget. <laughs> och jag klandrar honom inte för jag vet att Thomas är ju ett enormt fan- till den här franchisen. Han är ju så stört förtjust i den och tycker så mycket om den- ...att bara den här specialens existens gör ju honom lite nervös. Och hade jag varit fullt ett lika stort fan som han är... ...jag älskar den här franchisen men inte i närheten av så mycket som Thomas gör... ...då hade jag nog inte heller velat komma allt för nära den här. Jag är ju lite villigare att eh, testa nya saker och se vad eh, det kan bära... Och ibland betyder ju det att man får um, saker i sitt sinne man helst önskar att man kunde få bort igen. Oh, ja, så är det ju verkligen i det här fallet. För även om jag inte heller är något alltför stort fan av franchisen så har jag ju ändå vuxit upp med det här. Och en gång i tiden var ju det här det bästa som kunde ha inträffat i mitt liv. Och... Eh... När man sedan får se någonting som den här lilla julspecialen. Då är det en del av mitt barndoms jag som dör inom Bords Och nej det här, det här är riktigt, riktigt hemskt. Och jag förstår Thomas motvilja till att behandla just det här ämnet som vi ska ta upp idag. Så ja, jag fick sätta mig ner och, och genomlida det här trots allt. Och, ja, Thomas, du vet inte hur lyckligt Lotta du är här idag. Jag ska ju ärligt erkänna att äm, det här är inte första gången jag ser den här. Jag äm, såg den för ganska många år sedan nu därför att jag hörde talas om den och tyckte att wow, det här verkar ju lite småspännande. Varför har inte det här getts ut på VHS? Eller mm. senare på DVD eller Blu-ray. Och eh, när man har tittat sådär fem minuter in i den så förstår man mycket väl varför den här inte har släppts eh, senare. För, eh, oj, vilken udda upplevelse. Jag misstänker att min hjärna måste ha blockerat ut en hel del redan från början för. Eh, trots att jag redan hade sett den så när jag satte mig och tittade på den inför inspelningen var det ändå som någonting helt nytt. Det var bara stora blanka hål och jag hoppas att det kommer att hända igen när vi är färdiga med det här. För um, ju fortare det här försvinner från mitt sinne desto bättre. Ja, första gången jag såg den här specialaren så, så klarade jag inte av att se färdig på den helt enkelt. Jag gav upp efter 5-10 minuter tror jag för det, det var så vedvärdigt. Men nu så var jag ju verkligen tvungen att genomlida hela, hela berättelsen här, om man nu ens kan kalla det det. Och det var som en riktig plåga för mig. Man var nästan tvungen att spänna fast sig själv i, i soffan och spära upp ögonen som i Clockwork Orange när man såg på specialen här för att verkligen tvinga sig själv för att genomlida det hela. Det, det är så illa faktiskt. Det är precis så illa som det låter jag har du var tvungen att äh, använda Kubrick-metoderna. Men äh, ja, <laughs> vad som fungerar, fungerar. Ja, exakt. Ja, det, det är inte ofta man får ta tid om metoderna för att äh, kunna genomlida en film eller en tv-serie eller någonting. Men den här gången så var det, var det nästan ett måste för att klara av det hela. Men då kanske vi inte ska hålla våra lyssnare på halsdörr, va? Vad är det för franchise som har blivit befläckad och eh, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju gett oss in i Star Wars-universumet den här gången och vi har ju sett på deras ökända julspecialare The Star Wars Holiday Special från 1978 i regi av Steve Binder. Och med manus av Pat Proft, Leonard Ripps, Bruce Willange, Rod Warren och Mitzi Welsh. Och det är så chockerande att det har krävts så många personer för att skriva det här manuset. Därför att det finns i princip inget manus. Det finns en, en samling stolpar över vad som ska hända. De kommer dit, det händer, han säger någonting och så vidare. Men annars så känns det som att det är ja något live som någon har filmat med en vos kamera och så har det av någon anledning hamnat på nätet för um, det känns ju inte äkta för fem öre. Mm. Ja, man brukar ju säga att ju fler kockar desto sämre soppa och om man ser på manusförfattarna här så kan ju kanske det förklara lite varför det är en sån röra som det är med den här julspecialaren. Men nej, jag förstår inte heller vad de egentligen har sysslat med när de skrivit manus för merparten av filmen har ju inte ens dialog inte en riktig dialog om man säger så i alla fall men och, ingenting hänger ju samman och nej det är, det är bara en där röra där man bara kopplat samman lite enstaka scener det är kanske så de har gjort också att var och en av de här manusförfattarna har fått en tio minuter där de ska skriva manus och sen så har de bara kastat ihop sidorna och börjat filma det, det känns lite så faktiskt och det deprimerande att veta i så fall det är ett så är inte fallet utan det här var ganska strikt inspelat vad jag har eh, kunnat se för jag, jag fick ju göra lite efterforskningar för att se hur eh, det här egentligen lyckades hända och bli så ökänd eh, som det blev. Och visserligen har inte George Lucas varit involverad direkt i projektet men de som har varit har menat att jo, men han har eh, fått varje dags inspelningar på sitt bord och eh, kunnat titta och hålla reda på och så vidare och så vidare. Så de är ju lite småsura att han nu eh, försöker göra sig själv så distant från det här projektet som möjligt. Men om vi ska vara helt ärliga... Hur illa George Lucas än har misshandlat sin egen franchise i modern tid det är inte ens i närheten av lika illa som det här är för det känns verkligen som att ingen som var involverad i det här projektet hade en aning om vad det är för stämning i Star Wars som man försöker att skapa för det här känns verkligen som Småskoleteater kopplat med ett fruktansvärt dåligt drama som går på ja, dag-tv. Mm, ja, det är en mycket bra beskrivning för det ungefär den känslan fick jag också. För det, är, det har ingenting att göra med Star Wars egentligen, alltså varken stämningsmässigt eller berättar med någonting. Förutom att eh, de kopplar an till karaktärer och lite grann. Åtminstone till eh, händelserna i, i första filmen. Men eh, det känns ju absolut inte som Star Wars. Den saken är ju säker. Och eh, sättet som de totalt misshandlar arvet från den första filmen är ju så fullständigt att man eh, nästan faller i gråt när man ser den här julspecialen. Och jag vet inte vilka metoder de har använt för att få dit skådespelarna från filmen till den här julspecialaren. Om de var under kontrakt och inte kunde säga nej till det här eller vad som har hänt. Eller om det bara var pengar, pengar, pengar som gjorde det. Men det är riktigt sorgligt att se alla ens favoritkaraktärer från Star Wars-filmen dyka upp och i stort sett göra när av sig själva här. Hade det varit ett gäng som var lite mer i bakgrunden på den första filmen och som ville göra något eget då hade man ju kunnat svälja det lite mer därför att då är det historien som inte riktigt hörde dit men ändå var i ungefär samma universum. Men i och med att de har alla de här huvudskådespelarna med och gestaltar sina roller eller ja egentligen så gestaltar de gästroller av sig själva för jag skulle inte vilja titulera det någonting annat även om det är deras namn som står med stor text i början på det här avsnittet eller vad vi ska kalla det. För de är med så lite att det är nästan pinsamt att ha med dem i marknadsföringen överhuvudtaget. Men det är ju klart, de försöker ju att dra så mycket de kan på första Star Wars-filmen som vid den här tiden var den enda Star Wars-filmen. Det här utspelar ju sig mellan A New Hope som den kommer att heta senare och The Empire Strikes Back. Och det gör ju att de hade ju inte fastslagit lika mycket så de tyckte väl att ja, men vi kan väl experimentera lite, vad gör det? Jo, en hel del tydligen för... Åh, oh, jösses, att, för, att försöka fånga det här med ord, det är inte lätt för det är så många känslor som flyger runt samtidigt. Ja men visst är det ju det och ja, jag får känslan att det här är ett verk av kostymnissarna bakom kulisserna på hela den här franchisen att de så fort man upptäckte att Star Wars har fått genomslagskraft och blivit så populär så var de tvungna att slå in på det på en gång och maximera intäkterna och verkligen få ut Star Wars in i vardagsrummen hos folk och verkligen ge en möjlighet att sälja alla kringprodukterna till Star Wars och alltihopa. Då måste man ju ha någonting att visa upp också. Och sen så var det några som fick i uppgift att slänga ihop ett manus och snabbt ut i studion och spela in det. Så billigt det bara går. Och sen så bara ut i rutan för att tjäna pengar på leksaker och dyliktar. Det, det är min främsta tanken efter att ha genomlidit den här julspecialen i alla fall. Och genomlidet är ju faktiskt ordet. Och det är så fascinerande för jag satt och läste lite citat från George Lucas om den här specialen där han bland annat säger att om han hade tid och möjlighet så skulle han leta upp enda exemplar av den här filmen som existerar och slå sönder allihopa med en slägga. Och nu vet jag ju visserligen inte hur sant det här är, om han verkligen har sagt det eller om det är en efterkonstruktion. Men eh, jag kan förstå honom. Och eh, detta är ändå en man som tyckte att Howard the Duck och eh, Jar Jar Binks var bra idéer. När han tycker att en idé är fruktansvärt dålig, alltså då har du nått sådana nya nivåer att eh, de finns ännu inte definierade. Ja, den där Carnes kvalitetskontroll är ju under all kritik i största allmänhet. Så eh, när han väl snappar upp att något är dåligt, då är det riktigt jämrands dåligt. Mm. Så det är ju om något ett eh, eh, liten hint på eh, var det här ligger kvalitetsmässigt i alla fall. Och jag har läst det där också George Lucas uttalande och eh, att han är så missbelåten med julspecialaren, ja... Det har han väl nästan sig själv att skylla egentligen. Så jag, jag gråter inga tårar och George Lucas-vägnar. För han har ju både godkänt det här och eh, fått möjlighet att säga sitt också förmodligen. Så eh, ja, det, det här är bädden du har bäddat, George. Och här får du banne mig ligga också. Och det är ju någonting som kommer att förfölja honom tills dagen han lämnar oss för alltid... Och faktum är, det får han ju faktiskt ha på sitt samvete för, eh, jösses, alltså. Kan man inte dra pluggen tidigare om man är så missnöjd med någonting? Eller hoppades han att det på något sätt ändå skulle funka? Då har man en tillit till en franchise som eh, kanske är lite för stor för sitt eget bästa. Ja, alltså själva idén med att göra en julspecial med Star Wars-tema, det är ju inte en urbota dum idé egentligen. Man skulle kunna göra någonting roligt av det hela men eh, sättet som man, de har gått tillväga på här är ju helt horribelt och som vi har sagt tidigare, de har ju inte fångat essensen av Star Wars det absolut viktiga, liksom känslan och eh, här har ju allting havererat och det borde ju vara någonting som George har, skulle ha plockat upp väldigt tidigt och lagt märke till att det här kommer ju verkligen inte att fungera. Inte i, i mitt filmuniversum i alla fall. Och det är ändå fascinerande att den har överlevt för som sagt, den här sändes 1978 det är ganska många år sedan och visserligen fanns det ju VOS som man kunde ju spela in den men ändå den kunde ju ha försvunnit och aldrig mer sett dagens ljus och vi hade fullständigt glömt bort den. Men det blev ju en äm, underjordisk marknad med den här där man gjorde botläggkopier och sålde på mässor och under bordet och så vidare. Och så är det ju som du sa att i modern tid så har vi ju internet och äm, finns det en kopia någonstans så kan man ju vara helt säker på att förr eller senare kommer den att hitta ut på internet. Ja det här är ju någonting. Hur George än försöker så kan han inte bli, bli kvitt. The Star Wars Holiday Special den saken är ju säker för det lär ju florera för alltid Så ja det får han ju helt enkelt leva med för så länge det finns någon sorts fysisk kopia så lär det ju dyka upp i dröser ute på nätet och överallt, så det, det här kommer inte att dö ut, för det här är ju precis sånt guld som gör sig så bra ute på nätet att kunna dela med sig av nånt sånt stolpskott som Star Wars Holiday Special var och ja, det, det kommer att finnas kvar till ja, jag tror precis allas förnärmelse tror jag för det, det är väl ingen som njuter av att kolla på den här travestin men eh, nu har vi suttit här och kräkts en hel del på den redan och vi har inte ens gått in på vad den faktiskt handlar om. Vad tycker du? Ska vi eh, ta en lite närmare titt på eh, vad handlar egentligen Star Wars The Holiday Special om? Jo, det har blivit Life Day, eller livsdagen, alla Wookiees stora högtid på året. Chewbaccas familj går hemma och väntar på att han ska komma hem för firandet men Chewbacca och Han Solo har stött på lite hinder i form av imperiet på vägen till Life Day firandet. Medan det oroligt väntar försöker Chewbaccas frumala att färdigställa festligheterna och tillsammans med farfar Ichi gör det sitt bästa för att hålla den otålige sonen Lampy sysselsatt. Imperiet har samtidigt Buki-planeten Kashyyyk i besittning för att förgöra alla rebeller och deras sympatisörer. Det verkar som om det inte finns mycket hopp för att årets life day ska bli en helg i glädjens tecken. Och vår beskrivning här kan vara lite missvisande. Därför att vi kan ge antydan här. Om att imperiet faktiskt är det imperiet som vi ser i de andra Star Wars filmerna. Det vill säga det här enorma galaktiska hotet. Den här enorma makten som lutar över precis allt och alla. Men i den här filmen lyckas de få det att bli snarare ett gäng busar som bara vill sabba för allt och alla. Vi får bland annat se att en bar stängs ner därför att det blir fullständigt utegångsförbud och det gör ju att hunden inte kan hålla sin verksamhet vid liv. Vi ser att soldater går hem och rör runt hemma hos folk bara för att de är ja, soldater och elaka och anser sig få säga precis vad de tycker och vill och så vidare och så vidare. Det känns mer fascistoid här än vad det gör i de faktiska filmerna. Och det säger en hel del. Ja, som du säger så är det ju lite mer småbusar som Imperiet är i den här filmen. Och de är ju inkapabla till det mest basala militära projekt och genomföranden. De försöker ju till exempel genomföra en blockad av planeten Kershik i den här julspecialaren. Och trots att Imperiet ju fortfarande är väldigt mäktigt så verkar de kunna missar precis vartenda skepp som försöker landa på Kershik i alla fall så det är ju totalt ineffektivt och det är väl lite så imperiet är genom hela julspecialaren där de, de kan ta och vara lite busar och mobba lite småfolk på planeten men där i slutar de vara kapabla till någonting överhuvudtaget Ja, för det mest ikoniska för imperiet i den här filmen... ...det är egentligen en sekvens där vi ser en handlare som kommer att ha betydelse för historien... ...men vi kommer att komma till honom lite senare. Där kommer det in en imperiesoldat som påstår att han är urtjänst... ...och är riktigt otrevlig och så vidare och tar någon vara som är ganska dyr... ...vad jag förstår av ägarens ansiktsuttryck att döma... ...och betalar han för den... Nej, och det är det som bekymrar mig lite där för att bara för att det är ett imperie och man ska visa att de är onda så måste de ändå upprätthålla en viss lag och ordning därför att ja, de vill ju fortsätta att vara ett imperium de kan inte bara göra precis vad som helst för då kommer samhället att falla samman men här är de så desperata att visa kolla så onda de här är de till och med går in och stjäl saker och ingen vågar säga något Därför det är imperiet. Ja, jo, det låter som sagt mer som små busar i något gäng som man inte vågar mucka med för helt plötsligt så har de tuttat eld på affären istället. Ja, när det är ingenting som är värdigt imperiet i alla fall från filmen, det här förfarandet som de har för sig i den här specialen. Så ja, det är ju sak nummer ett som man kommer att irritera sig på när man ser på The Star Wars Holiday Special. Att det här är ju inte imperiet som vi har lärt känna i filmen- utan det här är ju, är ju bara mobbade och småbusar som bara far och flänger runt planeten- och gör precis vad de behagar för att de kan. Och hur illa man än tycker att det är- så är det det minsta problemet i den här filmen. Och det säger en hel del. För majoriteten av den här historien- den utspelas hemma hos Chewbacca, där han då naturligtvis inte är där för att han är iväg och äh, lever rövare med rebellerna istället. Och då har han en fru, en farfar och en son som sitter och väntar på att han ska komma hem. Och visst, det är rent tekniskt ganska gulligt. Det är den lilla familjen som vill bli fullständig för att fira den här viktiga högtiden och äh, man vill vara tillsammans och så vidare och så vidare. Men för alla som har sett Star Wars, eller åtminstone känner till Star Wars, så vet man ju att Chewbacca när han pratar, det är ju lite speciellt. Man hör inte riktigt vad han säger om vi säger mm -hmm. så. Och den enda anledningen att det funkar och blir lite charmigt, för jag, jag är ganska förtjust i Chewbacca som karaktär. Det är ju för att det är andra karaktärer omkring honom som reagerar på vad han säger så att man förstår vad det är han försöker göra och till viss del visar han ju med kroppsspråk och liknande också vad det är han vill. Men det som får det att funka det är att det finns andra människor där. Här har vi, i större delen av filmen, bara tre Wookies som går runt och brölar till varandra. <laughs> Och det är nästan helt omöjligt att ta oh, till sig. Alltså, ja, vad tänkte man där? Kunde man inte ha... Tänk den tanken du precis så elegant framförde att den enda anledningen till att Chewbacca fungerar det är ju att han har människor omkring sig som kan översätta det han säger och sätta det lite i kontext som man faktiskt förstår lite mer. För här är man ju enbart beroende av kroppsspråket för att förstå vad det hela handlar om. Och det måste vara. Jag hade kunnat eh, se på det här i, i några minuter. Men eh, när man har en hel julspecialare på en och en halv timme eller vad det är. Där eh, mer parten av film bara är brölande. Och bara <laughs> <laughs> bara... Saker man inte förstår rakt igenom, att det bara är... Liksom, genom hela julspecialen, vad, vad tänkte man då? Kan man inte förstå att det här blir ganska påfrestande efter ett tag? Alltså, tekniskt sett hade det kunnat funka- om det var en väldigt explosiv handling eller det var något väldigt specifikt som skulle berättas för då kunde man ha fokuserat kroppsspråket och fixat det mycket med kameravinklar och inzoomningar och liknande. Det hade gått att kompensera. Men det händer så spännande saker i den här filmen som att eh, mamma tittar på ett matlagningsprogram sonen bråkar lite med farfar och vill ha uppmärksamhet Sonen vill inte diska Och de är då gissa jag Upprörda att inte Chewbacca är där ännu För det är ett väldigt brölande Och så sojsna ögon Det är lite som att titta på hundar Som bjebbar på varandra Och man försöker att applicera Mänskligt tänkande på dem Att oh ja, nu måste han vara arg nu är den leksugen och så vidare Vi vet inte därför att Vi vet inte Ja men visst hade det ju varit varje barns dröm vid den här tiden och få se liksom vuxernas vardagsliv. Och hur de beter sig när de inte är ute och slåss mot imperiet. Det är ju precis det alla vill titta på. Liksom se lite vanliga hushållsbestyr. För det är ju så intressant normalt vis. Och det är ju lika härligt att se människor hålla på och diska och laga mat. Och lite så här medan man inte förstår vad de säger. Nej det är, alltså, det är så horribelt det här. <här> Alltså, kunde man inte åtminstone hitta på något intressant som de kan göra istället för det här? Det, det här var ju anledningen till att jag slutade kolla på julspecialaren första gången jag såg den. För jag, jag, jag kunde inte överleva de här husbestyren. För det... Det var bara så meningslöst att sitta och glo på det här, så då stängde jag faktiskt av innan jag hade kommit till de mer fräsigare delarna av den här julspecialen som vi kommer till sen. Men ja, det här är ju det, är ju det här julspecialaren kretsar kring: det är just vardagen hos Wookies, och den är inte intressant för fem öre. Och förutom att den inte är intressant så kan den bli ganska bizarr här och där mm -hmm. för att försöka lugna ner lille Lampi som han då heter eller egentligen har de inte de här namnen som de faktiskt säger för eh, jag satt och läste att det finns riktiga namn till dem och att de här namnen som man använder i specialen det är deras smeknamn. Och jag tyckte bara att det var så underligt att, ja, men varför inte nämna det riktiga namnet någonstans i så fall? Utan, när det är Lampi, Malla och Itchi. Okej, okay? det låter som barnfigurskaraktärer i någon riktigt dålig 80-talstecknad serie, men för all del. Vi, vi kör på dem då, tydligen. Men där är en sekvens där de tittar på någonting som ska föreställa tv-underhållning. Mm. som då spelas på den här schackplattan som man bland annat ser i A New Hope där Chewbacca och Dito sitter och spelar schack eller ja, någonting som ser ut som schack med ganska bizarra pjäser och det tyckte jag var spännande när det hände i filmen att åh, titta, de har såna här spel som liknar någonting vi känner igen men samtidigt så ser det väldigt annorlunda ut vad häftigt. Men nu är det tydligen någon slags tv-anläggning också. Förutom att de faktiskt har en riktig tv-anläggning också. Så jag förstår inte riktigt varför de ska titta på tv på hologramplattan. Men okej, okay, okej. Okay, vi, vi, vi kör på det. Och jo. vad är det de tittar på? De tittar på någonting som jag skulle vilja beskriva sökte Soleil sett genom en mycket drogad människas hjärna. Mm. Eller bara sökte Soleil, kanske. <laughs> ja, någon sorts droger- måste ha funnits med i leken här också, tror jag. för det är Bara kostymerna där- lite halvtaftliga som de än är- så är det ju helt bizarrt. Och... <laughs> Ja det är inte riktigt sånt här som jag förknippar med Star Wars överhuvudtaget att man helt plötsligt ska ha en gymnastikföreställning här med människor i trikår som bara har konstiga saker för sig och slingrar sig och skuttar runt och annat att det, det är en sak. Och sen den andra är att den här drar ju ut något fruktansvärt på tiden också. Att det är ju inte bara en minut eller så utan det tar ju tid det här. Och eh, det här är ju steg två då jag höll på att stänga av och gå därifrån när jag såg den här för andra gången. Men eh, det var ju tvungen att fortsätta titta för det här blir ju väldigt långtråkigt väldigt fort. Det är nog någonting vi kan säga om de flesta sekvenserna i den här filmen. De pågår alldeles för länge för sitt eget bästa. Matlagningssekvensen som har lite skärm även om den är så ustig att till och med jag börjar känna mig laktosintolerant. Den har ändå någonting som är humoristiskt. Fruktansvärt fel placerat men för all del, ja, jag kan köpa det som någonting galet de bara vill ha med. Om det hade varit kortare, vilket det inte är. Jag kan tycka att det finns en liten skärm i den här mycket asbisarra gymnastikuppvisningen om den hade varit ett par sekunder. Och det här lilla musiknumret som kommer lite senare när de försöker distrahera ett gäng imperiesoldater håller också på alldeles för länge- och har ingenting med historien att göra. Oh, ja, det är det här när- Jefferson Starship ska komma in- och göra ett musiknummer. För det, det ska det ju finnas i alla julspecialare. Även eh, på Kashyyyk tydligen. <laughs> så eh, helt plötsligt så ska man ju ha- ett eh, populärt rockband från jorden- ute i vågorna i Star Wars-universumet. Och eh, då kliar man sig- på huvudet ordentligt och undrar vad det är som för sig går. Sen ska det ju vara lite så spejsade effekter där också, men ja, oh, nej, det här, det här funkar ju inte alls heller. Och det som du säger, det drar ju verkligen ut på tiden för de ska ju genomföra en väldigt, väldigt lång låt också och man blir mer och mer irriterad för Jefferson-Starship-sekvensen är väl det som har minst med Star Wars att göra i hela julspecialen tycker jag. Det, det är så fruktansvärt malplacerat att eh, jag inte kan finna någon sorts behållning i det här. Och jag skulle ändå vilja påstå att det inte är det värsta avbrottet i den här handlingen som finns i den här filmen. För det finns två till som är fruktansvärda. Det ena är en instruktionsvideo hur man sätter ihop någon slags kommunikatör. Som då lilla Lampi då har fått i någon form av julklapp. Eller ja, life day present som de säger. <här> För då ska han titta på instruktionsvideon och sätta ihop den här. Och det är den absolut tråkigaste instruktionsvideon jag någonsin har sett. Och jag har sett ett par i mitt liv som jag har varit tvungen att titta på. Och i jämförelse var de underhållande... Det här är bara så beft och grått och utdraget. Och kunde ha kortats ner till tio sekunder för att ge intrycket av att okej, okay, nu sitter han och bygger ihop den, då hoppar vi till någon annan i familjen så länge. Jag har inte det. Vi ska, vi ska titta på honom när han sitter och pillar med den där. Okej. Okay. Visst för all del. Ja, man måste verkligen sitta och kolla på hela Jämrans instruktionsvideon tillsammans med Lampi. Och de gör ju absolut ingenting för att leva upp den här scenen. Utan det är bara eh, den här extremt tråkiga videon som Lampi tittar på. Och sedan medan han försöker att mecka ihop den här eh, mojängen, vad det nu än må vara. Det har jag glömt och jag lyssnar inte ordentligt tror jag heller och det, nej, det, det är ett extremt påfrestande moment och eh... Det är nästan som alltså, de som har gjort julspecialen här bara driver med publiken att de bara vill få folk att byta kanal. För vad annars hade de förväntat sig att det här skulle få för effekt? Och jag är så lockad att säga att detta är den sämsta avbrottssekvensen i historien. Jag vill så väldigt gärna säga det för att den är så tråkig och utdragen. Men det finns en annan som jag ändå tycker är den absolut värsta. Och det är att farfar Itchy får en video eller någonting i Life Days-present av eh, den här handlaren som kommer att bli en relevant karaktär för historien. Och den ska ju han helt plötsligt sitta och titta på i någonting som ser ut som en hjälm med The Matrix för eh, han kopplar upp sig på något asbisart sätt där och sitter och hoppar upp och ner i den här förtöljen. Och det kan man väl tycka är ofarligt tills man inser vad det är han faktiskt sitter och tittar på. För det börjar som något färgspel... Där det glittrar och har mm. sig och man tänker att okej okay, det här är kanske något lite hallucinient som man upplever med då färg och ljus och en massa musik och liknande. Och visst för all del en gammal Wookie som har börjat att bli väldigt grå och har nästan inga tänder. Han har väl inte så många nöjen kvar så för all del han kan väl få, få njuta ut av lite hallisar och så vidare. Och så helt plötsligt kommer det någonting som vi valde att kalla det för wookiee som simmar förbi och har mm. sig. Om man tycker att okej, okay, är det här någon slags simuppvisning? Inte heller riktigt vi hade väntat mig, men det når äh, den totala botten när det kommer en tjej som börjar prata väldigt förföriskt med den som då sitter och tittar på det här. Och det är väldigt tydligt att det är sexuella anspelningar. Därför att hon säger att hon är din fantasi. Jag gör allt för dig och så vidare och så vidare. Och helt plötsligt börjar farfar Itchis um, skuttande upp och ner i förtöljen att bli ganska obehagligt. Ja, det är, det är sanslöst det här alltså. Det är, helt plötsligt så ska man ha cybersex i Star Wars-universumet också. I en julspecial för barn och familjer. Eh, var, varför hör det här hemma här överhuvudtaget? Och vad fyller det för funktion här? Det här är verkligen det mest bizarra i julspecialen det här. Och jag trodde inte det här var sant när man fick uppleva det här. Att eh, nu ska vi ha någon form av vuxenunderhållning här. Det fick mig verkligen att få kalla kolar i hela kroppen och sådär. Det. Det, det är bara så hemskt. Alltså va, varför? Varför? Varför? Varför? Varför? Ah, det är bara bizart alltså. Det, det finns ingen åsak för det att finnas där mer än att de kanske ville visa att oh, titta vilket expansivt universum har existerat här och det här och det här. Visst, för all del, men kanske inte sex grejer i en julspecial. Mm -hmm. Det är någonting där som känns extremt olustigt. Det är inte riktigt rätt eh, nivå och atmosfär för en Star Wars film, även om jag får eh, lite kräk i munnen när jag säger Star Wars film och tänker på den här för, eh, nej vad man än tycker, det här är ingen Star Wars film, den, den kallar sig det, vissa skådespelare är med i den, men nej, nej nej, nej nej, jag skulle inte direkt kunna se det framför mig att säga Obi Wan Kenobi i första filmen skulle sätta sig ner på Millennium Falcon och sätta på en sånt här program. Och tillfredsställa sig själv helt plötsligt, det, det känns inte riktigt som det har hemma, jag vet inte varför, jag kanske är väldigt pryd av mig, men jag skulle inte direkt sätta stecken mellan sexuella aktiviteter av det här slaget och Star Wars universumet av någon märklig anledning, men vad vet jag, jag kanske är dum. Faktum är att eh, det hade nästan varit mer försvarbart i den första filmen. Inte för att jag vill ha det där, men eh, då pratar vi ändå om en singelkapten som eh, flyger runt med sin ja, jätte-chihuahua som medpilot. Och de verkar inte ha så många kvinnor omkring sig. Jag hade inte blivit förvånad om en sådan sak fanns där. Och Obi-Wan har bott ganska många år för sig själv på Tatooine så um, jag skulle inte bli extremt förvånad där heller. Det skulle ju naturligtvis vara väldigt olikt karaktärerna men ändå på något sätt försvarbart. Här har vi istället en ålderstigen Wookie som sätter sig och tittar på det här mitt i vardagsrummet. Det är något lite olustigt där men Wookies har kanske en helt annan syn på det där med sex och liknande så vad vet jag man ska inte döma ut en kultur även om det känns som att det är någon snarare som inte har tänkt till ordentligt. Nej det, det är kanske så att alla Wookies de är väldigt frigjorda varelser som eh, ser det här som en, en naturlig del i, i vardagen som eh, man ska uppskatta och respektera. Vi kanske är väldigt inskränkta av oss som inte kan få för oss att sätta oss ner och ha någon form av cybertillfredsställelse inför våra familjemedlemmar mitt i vårt julfirande. Men ja, vi kanske har en del att lära oss av alla Wookies där ute kanske. Kanske, förmodligen inte. Jag, jag tror jag lämnar cybersexet utanför julfirandet. Tack så väldigt mycket. <laughs> är Det är nog kanske bäst så faktiskt för alla inblandade. Men det börjar väl bli dags för oss att ta en lite närmare titt på de olika karaktärerna som är med i den här filmen. Och även om själva grundgänget från Star Wars är med så är de ju med så lite att jag skulle inte vilja säga att de är huvudrollerna här. Hur mycket man än vill påstå det i titeltexter och så vidare... De är gästroller i sin egen film och eh, deras framträdande går kanske upp mot 10-15 minuter av den totala speltiden. Det borde ju antyda en hel del. Så vi kommer ju att fokusera på de som är huvudrollerna för den här historien. Även om vi kommer att ta en liten titt på eh, de riktiga skådespelarnas prestationer här för... Eh, oj vad det finns grejer att säga om dem också... Ja, både ett och annat. Trots deras inhåll på ett par minuter var deras så finns det ju faktiskt lite att diskutera när det gäller de stora skådisarna från filmen. Men som sagt, vi, vi lämnar det lite grann och så tar vi närmare titt på vilka Chewbaccas familj egentligen är här. Och ja, då har vi ju som sagt Chewbaccas fru Mala och... Farfar Itchi och den lilla sonen Lampi som är så energirik och otålig på det här med life day. Ja, och jag skulle snabbt vilja slänga in innan vi fortsätter att deras riktiga namn enligt mina efterforskningar det är inte Mala Itchi och Lampi utan det är Mala Tobuk Attichutikuk och Lampa Varou mm -hmm. och jag är inte helt säker på att jag uttalar det där rätt men jag kan inte riktigt få tungan att hoppa rätt i mun när jag försöker läsa de här stavelserna det är någonting bortom det här universumet ja då måste man vara wookie för att kunna det, det är väl inte annat och det, det förklarar ju lite till dem varför de har lite mer lättuttalade smeknamn här men ja, jag undrar om de kom på det där i efterhand kanske att det här var dåliga namn till Wokis. För det, det nämns ju inte alls i i samband med julspecialaren, deras riktiga namn som du sa tidigare. Så det var kanske någonting som George kom att påpeka lite i efterhand här. Att det här är egentligen inga wookie namn Ni får ta och skriva till lite extra stavelser och konsonanter och annat så att det, det känns lite mer som namn åt en riktig wookie eller så säger de faktiskt namnen, det är bara det att vi är så fruktansvärt <går> dåliga på Nej <Wookie. går> <går> Det är det de säger, ja så kan det ju vara faktiskt. Ja, ja men då ber jag om ursäkt för mitt raseriutbrott här utan då är det mitt fel, förlåt. Men ja, familjen här då, vad ska man säga... Mer än att det är en ganska så tydlig stereotyp på hur amerikanare ser på familjer. Det är den stränga men kärleksfulla mamman. Det är den väldigt busiga och energirika sonen. Och den gamla, mycket konstiga farfadern eller morfadern. Och för all del, det funkar. Det har jag inget problem med. Saken är bara den att jag lär ju inte känna de här för fem öre under hela historien. Utan det blev ju hur jag fick tolka hur de var och det är ju väldigt subjektivt. Jag menar din bild av hur den här familjen är kan ju vara väldigt annorlunda jämte min. Det är ju fullt beroende på vad man har tagit fasta på och vad man har ignorerat och så vidare. Så det är fritt för tolkning. Det lilla karaktär man kan extrahera här är äh, precis den du vill att det ska vara. Ja, jag vet inte vad jag fick för intryck av den här familjen egentligen. Fru Chewbacca om man säger så, mala, Nä är väl ändå en kärleksfull mor kan vara lite sträng som du säger verkar vara ganska osäker i köket det var väl min främsta tanke eftersom när hon lagar mat så måste hon ha ett matlagningsprogram på för att förstå hur man lagar de traditionella rätterna till life day det var lite så jag tolkade i alla fall vem vet och om man säger itchy ja fick jag? jag drog ju paralleller direkt till Big Trouble in Little China för jag bara förbluffades han ser ju precis likadan ut som ett av monstren i eh, John Carpenter-filmen där så jag, jag, min, min, min skalle exploderar lite grann. Alltså är det här kopplingen mellan John Carpenter och Star Wars här helt plötsligt? Att, ja jag blev väldigt konfunderad och sen så kunde jag inte få där ett till på Itchy för fem öre för sen var det bara virvar på mina tankegångar. Ja, Lampi är en riktig odåga, må jag säga. tycker inte om Lampi alls, han är bara bråkig och stretar emot och allmänt odräglig överlag, nej. Ushufi för den energirike sonen, han borde ha en smisk i baken tror jag så han lär sig uppföra sig. Oj, oj, oj. Det var, det var väldigt hårda ord det där. Du, eh, kanske tycker att han borde kopplas och få sitta i hörnet och skämmas lite. <laughs> Nästan bud på det där. Det, han behöver mer disciplin i alla fall så han lär sig hur han ska uppföra sig. Den saken är säker. Och som sagt, jag har inte direkt något problem med de här tre som karaktärer även om deras personligheter är så platta som de kan bli. Problemet är att de kan inte bära en historia själva. Och det är det de ska göra här och det skrämmer mig lite att man tyckte att ja, men det gör ingenting att man inte förstår dialogen. Det gör ingenting att man inte riktigt vet vad tusan det är som händer och att vi förväntas redan ha koll på vad life day är, hur det firas och varför det är så viktigt och så vidare och så vidare. Det behöver vi inte fördjupa oss i. Däremot måste vi titta på hur en lilla lampi springer runt med en trämodell av en X-Wing eller något annat från Star Wars. För det, det är mycket viktigare än att faktiskt berätta historia. Nä, vad tråkigt. Ja, alltså själva idén som jag sa tidigare är ju väldigt intressant. Det, det hade kunnat fungera med att använda Wookiees om man kortat ner scenerna lite och framförallt gjort dem intressanta så man faktiskt bryr sig något om vad de gör och de skulle ju kanske till och med kunna göra någonting som beskriver deras personlighet lite mer mm. och, och sådant men det, det har de ju inte ens försökt sig på för fem öre och vad är det nästan halvvägs igenom den här julspecialen så verkar det som om manusförfattarna börjar förstå att det här inte fungerar för då introducerar de ju fler och fler mänskliga karaktärer som kan interagera med dessa Wookies och föra en dialog som vi faktiskt förstår här och kan översätta lite av vad Wookiesarna säger också. Jo men det är ju också en halv special för sent om du frågar mig för då har jag redan tröttnat. Och hade jag inte tittat på den för den här inspelningen så är ju risken stor att jag hade stängt av. Min sambo var ju beredd att göra det efter 15 minuter och det var jag som var tvungen att säga nej nej nej men du jag behöver se den här för att jag ska kunna prata om den. Jag kan inte sitta i ett helt avsnitt och bara säga det den är skit. Jag måste kunna vara en, lite mer specifik varför jag tycker att det är skit. Och det är ju ett jätteminus. För hade jag försökt skriva en sån här historia, då hade jag ju sett till att man började i en situation där det finns människor som pratar rätt språk eller där man kan förstå vad de håller på med. Och sen hade de hamnat i den här kulturen, eller hos den här familjen, och så hade man börjat att få allt det här brölandet men man hade hela tiden haft folk där som man förstod, som man hade koppling till, som kunde vara tolken och länken mellan den här främmande världen och en själv. Och det är ju just för att om man presenterar något sånt här så vill man ju att tittaren ska förstå och långsamt sjunka djupare in i den här kulturen. Men grejen är att vi, vi kommer ju ingenstans. Inte ens när det faktiskt dyker upp människor som ska försöka förklara vad det är som händer och understryka och så vidare. Så berättas ju ingenting. Det tas så för givet att vi redan vet. Eller så tas det för givet att vissa saker bryr er ändå inte om så varför ska vi spendera tid med att förklara det? Jo, det hade varit mycket intressantare att få förklarat än att sitta och titta på en instruktionsvideo till en maskin som inte existerar i verkligheten. Ja, jag tycker att prioriteringarna är lite fel här. Ja, det var en väldigt intressant diskussion du förde med dig själv där. Att det de bryr sig inte om att förklara någonting för man tror inte att folk bryr sig om det i alla fall och det är, det är lite felet som man gör här för de bryr sig inte om att förklara för de tror inte att man tror att det är viktigt och folk ska bry sig om det så varför inte ta och skriva saker som folk faktiskt bryr sig om och som man kan förklara mer av därför att folk faktiskt vill veta det en och bara mata en med banaliteter och bara totalt värdelösa scener som bara man vill få slut på så fort de börjar. <går> ja, ja, ja, det här är ett av de största mysterierna jag har stött på hur man kan ha tänkt när man har strukturerat den här julspecialaren för... Det verkar inte vara någon som bryr sig om någonting i den här produktionen. Nej, inte alls. Det är bara någonting som är och existerar men inte med något egentligt syfte. Det finns inte direkt någon historia som berättas här. Det ska väl föreställa lite diskbänksrealism fast på Kashyyyk då av någon anledning. Och det hade faktiskt kunnat vara ganska intressant om det hade varit gjort bättre- men jag vill ändå ge Mikey Morton som spelar Mala, Paul Gale som gör Itchy och Patty Maloney som spelar Lumpy en liten eloge för de lyckas ju ändå fånga det där wookie äktiga som Chewbacca har och det är inte lätt att imitera någon annans roll och samtidigt försöka göra en egen personlighet. Visst. De lyckas ju inte jättebra med att skapa personligheter som nämnt. Men de försöker åtminstone och de har ju extrem motvind i sitt arbete därför att de har ingen riktig dialog, de har grymtningar. Och det lilla de faktiskt förmedlar i kroppsspråk, det funkar även om det gör lite ont att säga det faktiskt. Det är en okej okay prestation men i den här filmen så är det inte värt särskilt mycket. Nej, det vad ska man säga, under de här förutsättningarna så har de ju gjort ett riktigt bra arbete ändå, tycker jag. För de har ju allting emot sig, de har ju den här enorma kostymen på sig som begränsar deras rörelseförmåga något makabert. Och sen ska de försöka förmedla känslor genom allt detta. Och eh, om man ser det genom sådana ögon så är ju det här... Bra ändå, i alla fall hyfsat bra eller någorlunda bra. Eller ja, kanske ganska dåligt när man tänker efter. Men alltså, det, det finns ju ändå en viss skärm däremellan. Och eh, det, man får ge dem en viss elors. För de, de lyckas förmedla vissa känslor. De kan få fram någonting genom allt det här som arbetar mot dem. Både manusmässigt och kostymmässigt och alltihopa. Så eh, man ska inte racka ner på den här trion med skådespelare allt för mycket tycker jag. För det, de gör ju verkligen vad de kan med det de har. Och det ska de ju verkligen ha en liten snabb applåd för, tycker jag. Ja, de är ju inte värst om vi säger så. För eh, det finns en hel del annat att sätta tänderna i här som är betydligt sämre. Och någonting som inte är uselt heller men som känns lite konstigt intryckt och inte särskilt bearbetat. Det är en karaktär som de kallar för Trader Sound Dan- och trader det är ju för att han är försäljare så att hans riktiga namn är väl egentligen sån den. Och han är ju den som då Mala hör av sig till och ska beställa delar till någon maskin som är trasig och de har väl redan någon slags vänskap sedan tidigare. Han, han känner den här familjen, han har varit där ganska många gånger och levererat varor och gjort reparationer och um, vi får ju ganska tidigt ett intryck av att han är så nära vän till familjen att han vet att Chewbacca tillhör um, då rebellerna. ...och um, han är på deras sida och så vidare. Så han är ju den första som vi introduceras för... ...som faktiskt pratar med wookisarna ...och um, har någon form av dialog... ...och vi förstår vad de vill och inte vill och så vidare och så vidare. Men det är ganska sporadiskt hur han helt plötsligt dyker upp... ...och sen kastas han ut, mer eller mindre, utav imperiesoldater... ...och sen dyker han helt plötsligt upp igen... –för att sen helt plötsligt bara försvinna igen. Så han är inte särskilt pålitlig ur ett berättarperspektiv. Nej, jag förstod verkligen inte varför han försvann i första taget. För genom Sean Dan så fungerar ju julspecialerna en liten stund i alla fall. Och helt plötsligt bara kastar dem ut honom och havererar hela filmen på så sätt– och det var helt förbluffande att säga, varför ska han lämna? Nu har ni äntligen gjort någonting som skulle kunna eh, laga lite grann av den här djurspecialen Och så bara kastar man ut honom. Det återigen liksom ett, ett hån mot tittarna att det här är något som skulle kunna fungera. Så det kastar vi ut på en gång. fick ni. Ja, men um, det lilla han är med kan jag ändå tycka att han är ganska charmig. Han är ju en sådan som äh, verkligen är van vid att snacka och äh, är ju för säljare ut i fingerspetsarna för han säljer ju in precis allting. Till och med när han kommer med presenter för äh, det är ju han som ger ä, lamp i den här äh, anordningen och äh, Malla för äh, någon slags då, diskomaskin och att Itchy får då någon slags porrvideo det har vi ju redan diskuterat. Och även om han ger dem de här grejerna som presenter så säljer han ju in dem. Ja, ah, ja, men den här då det är grejer det är liksom. Åh oh, ja, för den stora killen. Den absolut bästa och senaste av ditt och datt och så vidare och så vidare. Och visst kan ett sånt beteende vara lite påträngande. Men det finns tillräckligt mycket charm för att jag ska ta det för vad det är. Han är bara en godmodig gubbe som är på autopilot när det gäller att få låta munnen gå. Och för vad det är värt, jag gillar det. Ja, jag är beredd att hålla med där, att... Eh... Art Carney, han, han gör rollen så att eh, den fungerar tycker jag i alla fall. Det är ju ingenting häpnadsväckande och något egentligen som är riktigt bra, men Sean Dan gör ju ändå att filmen fungerar någorlunda i vissa element och han är väl li han är lite småskärmig, han är ingenting som riktigt man fäster sig vid, men eh, det är en hygglig prestation och det är mer än nog i den här filmen för att det ska vara bland det bästa som har hänt julspecialaren här. Så det här är ju det lilla guldkornet som man kan hitta i den här skithögen. Det finns faktiskt ett till tycker jag men vi kommer till det lite senare. Men Art Carney's prestation här är ju en ljus glimt men det enda den gör egentligen är att belysa hur illa resten är och det gör ju att man tycker att det blir lite sämre fast fastän att han är där och lyser upp den. Ja, men om Art Carney var guldkornet här i den här julspecialen, så är ju det här... Nästan raka motsatsen med nästa person som vi kommer att ta upp som spelar inte mindre än tre roller i The Star Wars Christmas Special. Ja, och det är ju tre små roller så att det är ju väldigt lätt att ignorera att det är han. Men nu har vi ju gjort en djupdykning och sett att jo, det är faktiskt han. Och jag vet inte riktigt om jag ska tycka synd om honom. Eller bara tycka att du får skylla dig själv om du ställer upp att göra tre karaktärer i den här historien. För prestationen är väldigt skakig i samtliga tre. Han spelar nämligen både den här kvinnliga tv-kocken med fyra armar ska det visa sig. Som är mycket dåligt gjort med specialeffekter om vi säger så. Man kan inte kalla det specialeffekter överhuvudtaget tror jag. Och han är instruktören som i den här instruktionsvideon berättar hur man sätter ihop den här kommunikatorn. Och bara det är ju tillräckligt för att sänka den här skådespelaren till botten om vi säger så. Men han är ju mm. även en kille som sitter i en bar och är lite småförälskad i en bartender. Och det är väl den mest harmlösa av de här tre rollerna. Även om han är ganska utspökad där också. Ja, han är utspökad men betydligt mer nedtonad i den rollen. Vilket gör att den fungerar lite bättre i alla fall. Men tv-kocken och den här instruktionsvideonissen, det är är Inte så nedtonat om man säger så utan här har de ju verkligen spökat ut honom till max och han ska ta i för kung och i rörelser och maner och allting blir så extremt överdrivet och det är jag inte så glad för faktiskt. Nej, jag hoppas ju att uh, Harvey Korman som spelar de här rollerna gör uh, en väldigt medvetet ustig prestation här. För om det här är nivån på hans skådespeleri, då tycker jag väldigt synd om honom för herregösses vad det här är illa alltså. Ja det, det, det känns mer som de har använt eh, bloopers eh, sekvenserna till hans prestationer här för det är ju inte riktigt eh, hög nivå på vad han presterar här så det, det måste nästan vara missarna de råkat eh, klippa in av misstag här av någon konstig anledning men ja, nej, det, är, det är bara för mycket helt enkelt tv-kocken är ju så totalt bubblig och eh, extrem och han ska ju spela kvinna här och det är ju så här jättekäckt och det är, uh, det, är, uh, det är, uh, jag ryser och Sen är det är överdrivet åt andra hållet med den här instruktionsvideon. Då det är väldigt stelt och långsamma rörelser med ryckningar och annat och det blir ju ganska långtråkigt. Han ska väl även föreställa att han antingen är ett hologram eller en robot i mm. den här instruktionsvideon. För helt plötsligt hakar han upp sig eller stannar mm. till och måste nästan reboota för att börja fungera igen. Och jag blev lite suspekt där för att ska det föreställa att de har så sofistikerade robotar i det här universumet. Varför har vi C-3PO och A2D2 i så fall som är väldigt övertydligt robotar på ett bra mm. sätt? Jag gillar C-3PO och A2D2. Det känns i så fall som att man inte hade råd att göra en robot direkt och då bara sa de till honom <laughs> att låtsas att du är robot. Jo, men det är ganska stor skillnad på en robot-robot och någon som bara låtsas att den är robot. För de har ju redan etablerat att sådana finns inte i det här universumet, så vad tusan tänkte de här? Nej, det, det är frågan. Om eh, de vill slänga in den här lite ofullständiga tekniken, att de är på gång och eh, arbeta fram en, en android som verkligen ser mänsklig ut... Men de har inte riktigt arbetat ut alla defekterna ännu och fått den att fungera riktigt som den ska. Och det är det som ska vara humor i den här instruktionsvideon, att den hakar upp sig hela tiden och inte riktigt fungerar. Men ja, det, det lyckas ju inte riktigt om man säger så. Och här har vi ju sömpildret nummer ett i The Star Wars Christmas Special. Ja jag undrar vad modellnamnet i så fall är på den roboten tråkigron. Ja, det är ett bra namn Patentera på en gång. Ja, det är verkligen passande, absolut. Och jag, jag tycker att humorn i den sekvensen är ju extremt subjektiv i så fall. För att ha någon som sitter och hakar upp sig och upprepar sig och liksom och ha sådant för sig. Det kan vara kul beroende på sammanhanget och främst så ska man inte dra ut på det för då blir ett litet kort skämt inte särskilt roligt om vi mm. säger så men nej, subtilt tänkande har man inte haft i den här filmen det är ganska uppenbart ganska tidigt mm. och jag skämdes nästan att jag satt och hoppades in i det sista att de kanske ändå skulle visa lite fingertoppskänsla någonstans och det är kanske en spoiler att säga att nej, det finns inget spår av det någonstans överhuvudtaget. Nej, det fanns ett, ett tillfälle då jag kände i alla fall en liten, liten gnista av hopp tändas. Vilket vi säkert kommer till lite längre fram när vi pratar det visuella. Men den lågan slocknar ganska snabbt, lika snabbt som den hade tänds faktiskt. Men ja, det... Det finns tillfällen då man vill hoppas men eh, det håller aldrig det, det är inte lönt att hoppas på att The Christmas Special här ska eh, bli någonting annat än en katastrof för då lär man ju verkligen bli besviken och man ska ju, ju speciellt bli besviken på Harvey Cormans framförande av alla hans roller som man genomför här också Ja, jag tycker vi lämnar honom och försöker glömma bort honom för eh, han har säkert försökt glömma det här också och tar en titt på en karaktär som jag måste erkänna att jag är betydligt förtjustare i även om hon inte är med särskilt mycket rent speltidsmässigt utan det är ju en liten sån här avbrytarsekvens det också men det är nog den som känns mest befogad eller faktiskt innehåller någonting värt att veta och det är Bartendon Akmena som verkar driva en sån här kantina på Tatooine som vi ser i första filmen. Och det är väl här den mesta kvaliteten egentligen har hamnat för många av dräktarna ser bra ut. Mycket av ljussättningen ser också bra ut. Det är inte i närheten av samma kvalitet som A New Hope. Men ändå tillräckligt mycket för att man ska få skuggan av ett intryck av att det här kanske ändå kan funka. Precis, ja, ja det här är ju ett av de tillfällena då, då man kan känna lite hopp för julspecialen här. Men nej som sagt det håller nog inte riktigt hela vägen här. Men här är i alla fall ett tillfälle då man känner igen sig i det här universumet. Det här har vi ju sett i filmen och man lyckas faktiskt nästan återskapa den känslan lite grann i alla fall. Och det är ju en smärre bedrift för eh, den här specialaren. Och eh, man hade ju kunnat göra betydligt mer med den här kantinan än man faktiskt gör. För det händer ju inte så förskräckligt mycket här. Och dessutom så ska det ju ske ett sångnummer mot slutet av den här scenen också. Och eh, även om det är en av de mest befogade eh, musikalnumren i... Eh, i den här filmen så är det väl ändå inte riktigt så att jag tycker att det passar sig. Men eh, av sångnumren så står ju Akmena för eh, den bästa prestationen tycker jag i alla fall. Jo för det blir ett sångnummer som åtminstone har med handlingen att göra. Mm. Och försöka understryka det som händer och hur Akmena känner för det. Och vad hon vill och vad hon hoppas på. Det vill säga, det har tyngd för historien. Hör och häpna. Och visst, jag håller med dig, det är inte jättebra. Men det har inte så mycket att konkurrera med om vi säger så. Och jag blir så väldigt glad när jag ser Akmena. Och det har egentligen inte så mycket med den här filmen och den här historien att göra. Utan det är bara skådespelerskan själv som gör mig glad. Mm. Och det beror på att jag har ett äm, litet guilty pleasure som jag äm, kanske ska ta och erkänna här och nu och hoppas att uh -huh. inte ni blir alldeles för chockade. Jag är ganska så förtjust i den gamla 80-talsserien The Golden Girls eller Pantotanter som den heter på svenska. Jag tycker den är väldigt charmig, väldigt mysig, väldigt daterad naturligtvis. Men den har en charm som jag ändå kan tycka är ganska mysig att se ibland. Så att när den går på tv har jag väldigt svårt att bara bläddra förbi. Jag, jag stannar kvar och fortsätter att titta. Och det är naturligtvis Bea Arthur som då spelar Akmena. Och är nog den seriösaste skådespelaren i hela den här filmen. Åtminstone den som verkligen försöker att leverera någonting värt att titta på. Ja, det gör hon ju verkligen. Det, det här är ju ett allvarligt försök att göra någonting med, med rollfiguren. Och jag måste ju säga också att jag, jag blev ju extremt överraskad när jag fick se Beathres namn i förtexterna till julspecialaren för det hade jag ingen aning om och jag tyckte också att det var en rolig grej att att äh, ha med henne här och äh, jag har ju ingenting emot äh, The Golden Girls 12 heller utan äh, jag ser ju definitivt charmen i det tv-programmet också och det, här har vi ju ett av de här guldkornen i den här förbenade julspecialaren och äh, hon, hon gör ju vad hon kan med, med det hon har här också och det, det fungerar överlag även om alltså själva situationen och själva hennes inhopp och vad det hela handlar om är inte så väldans intressant egentligen så är ju karaktären Akmina stärkt av att ha en person som är Arthur som henne i alla fall. att Det, det ger ju specialaren någon form av behållning åtminstone Jo, men kär nu med handen på hjärtat. Är det inte en mer gripande och intressant historia att höra talas om en bartender som älskar sitt arbete är bekant med nästan alla sina kunder som tvingas stänga ner sin bar för att imperiet inför någon form av utegångsförbud och hon inte kan tjäna sitt levebröd. Än... Att se en massa wookies du inte förstår stå och bröla på varandra och eh, gråta krokodiltårar som man bara vagt har en aning om varför de kommer jag ska jag välja vad jag helst tittar på under två timmar så är nog vanligt ganska självklart att det ger ju betydligt mer att få se den här historien än att se Wookies hålla på och titta på sexfilmer och laga mat och dyrligt. Det är en viss skillnad och det är inte konstigt vad man föredrar av de två i alla fall. Precis, det är exakt det jag menar. Men som allt det andra lilla goda som existerar i den här filmen så tar det snabbt slut och glöms helt bort. Så att, ja, det dyker upp, det är där, det försvinner och det lämnar inte så stort intryck som det kunde ha gjort. Men som sagt, det är inte lätt för ett litet ljus att uh, försöka lyse upp ett helt totalt mörker. Nej, det är en sak som är så sant som det var sagt. Men uh, ja, det, är, det här är ju... Ett av ljusglimtarna i alla fall. Och jag grabbar direkt tag i, i det lilla trösten jag kan få- när man ser på någonting så hemskt så det här. Så då blir ju Be Arthur extra härlig att och, och få upplevas. Det, det uppskattas att man fick en liten paus i, i hemskheterna- och tortyren som man genomlider. Och på tal om att genomlida- vad säger de om att eh, genomlida förvanskningen av de här klassiska rollfigurerna som vi har eh, lärt oss älska från resten av Star Wars och... För se hur de har um, svärtats ner av den här historien. <laughs> ja, det är skrattretande på vissa ställen och eh, riktigt horribelt på andra och skräckinjagande. Så eh, ja, jag trodde vi klarar oss ju inte utan att ta upp dem här. Så det är väl lika bra att vi, vi biter i det syra äpplet nu. Och den första vi ser i bild det är ju faktiskt vad älskade han Solo spelade av Harrison Ford. Och han är väl en av dem som kommer mest smärtfritt undan i den här historien. För han är den han är. Han sitter och vrålar i cockpiten på Millennium Falcon. Och har en massa saker att säga till Chewbacca. Och det funkar. Jag menar det är inte lysande. Det är inte bra dialog. Och där är någonting som känns lite off med hela prestationen. Men man känner fortfarande igen hans Solo. Även om jag tycker att han verkar vara lite för bekant med Chewbacca's fru Mala för blickarna de utväxlar där är lite obekväma om vi säger så. Särskilt med tanke på antydningarna du gjorde om att Wookies kanske är väldigt öppna med sin sexualitet, hust-hust. Ja, med tanke på den kvinnojägare som Hans och ändå åtminstone tror att han är så är det kanske inte så konstigt. Och där och han och Chewbacca är ju så pass bra vänner att och... Då delar man på det man har kanske helt enkelt. Vem vet att det är, det är väldigt fritt och öppet i Wookies annars värld. Och det har kanske Han Solo lockats av där också. Att han, han är med i den gemenskapen. För han är ju med och firar eh, Life Day varje år verkar det nästan som också. Ja han säger ju det rakt ut att vi är som en familj. Mm. Och då kräks jag nästan lite då också. <laughs> <laughs> oj, oj, oj. Ja det... Det är en speciell relation han verkar ha där men Han Solo är ju Han Solo i det här fallet. Harrison kör ju naturligtvis inte på som vanligt utan han har ju friläge påkopplat här och bryr sig inte något nämnvärt om sin prestation här och det, det förstår jag verkligen, hans inställning. Mm. Men precis som du säger det här är ju Han Solo det här är ...är någonting man kan känna igen från filmen åtminstone. Och eh, en av små behållningar med att se på The Christmas Special här... ...att eh, man får stifta lite mer bekantskap med Hans Olo... ...och få se honom lite mer i bilden om man inte gör så mycket egentligen. Ja, man kan väl säga att det är passionslöst i. Det är bara mm. någon som kommer in och läser sina repliker mer eller mindre. Och hur mycket jag än gillar som fad så... Kan jag tycka att det är lite för trött för att komma från honom men eh, för all del jag hade inte varit så entusiastisk heller så jag, jag förlåter honom för det. Där är betydligt sämre prestationer av kärngänget för att eh, kasta för mycket skit på honom. Nej äh, det är sant och hans Sole ska ju vara lite smått likgiltig och cool inför allt och alla så då behöver man ju inte spela honom på något annat vis än lite likgiltig heller för det... Det gör att det funkar lite grann i alla fall ju, Så vad gör det? Den som har minst påverkan Egentligen det är ju Chewbacca själv Spelad av Peter Mayhew Och det är väl mest för att Chewbacca går runt och grymtar Och har sig Och det är vad vi redan har sett genom hela filmen Så att det känns ju inte särskilt Förvånande om vi säger så och det beror väl mycket på att Chewbacca gör det som Chewbacca alltid har gjort. Och det är att gå runt och veva med armarna, bröla och eh, se lite allmänt irriterad ut. Där är inte så mycket mer att tillföra till rollen. Sen att det ska vara ett kärleksfullt återförenande när hela familjen samlas. Det är väl lite smått krystat men han själv funkar åtminstone. Det är dålig kameravinkling och dålig direktion som har gjort att det känns bristfälligt. Ja det är lite konstigt att Chewbacca inte får mer plats när de nu har gett alla andra Wookiee så extremt mycket spelrum i den här specialaren att den mest kända Wookiee bara förstår lite i kulisserna och när han väl är med och återförenas med familjen så försvinner han helt i pälshavet i familjen där så man kan ju knappt skilja på dem till slut så man vet inte vem som är vem där och ja nej det blir bara rörigt till slut där men ja, jag håller med Chewbacca i Chewbacca här också. Han gör det han alltid har gjort och det, det är helt okej. Okay. Nu hamnar vi ju istället hos någon som inte presterar så bra som man hade önskat att han gjorde. Och det är ju vår kära Luke Skywalker. För här är det någonting som har gått fruktansvärt fel. Det är inte så mycket att han har klippt sig även om det är en väldigt distraherande frisyr som han har. <skratt> utan det är någonting med allt smink han har i ansiktet och den ganska så glasatade blicken och ganska så udda skådespeleriet han för. Ja, här har vi en människa som inte tar julspecialerna på allvar. Jag tror till och med jag såg Mark Hamill bara le lite smått i bakgrunden emellanåt att han mest tror att det här är ett, måste ju vara ett skämt. Det här, det här, snart måste någon hoppa fram och säga att nej okej okay, vi bara skojar lite nu gör vi den här julspecialaren på riktigt. Han kan nog inte tro att det här är sant att han är med i den här röran för det, han verkar vara mest i chocktillstånd och bara skrattar åt allting som för sig går. Vilken chock det måste ha varit när han gick hem efter inspelningen och insåg att de tog aldrig de där riktiga tagningarna i så fall. <laughs> ja, ja, ja, ja, nej, det måste ha varit riktigt hemskt för den stackaren. Men nej, det, det är någonting som inte stämmer med Luke Skywalker här och det en helt annan person egentligen som vi får se för det är inte samma maner, samma typ av skådespeleri från Mark Hamill här eller, nej det, det är någonting som är helt, helt gallet med, med Luke i, i den här julspecialen. Jag har ingen aning om det här faktiskt är sant men jag kan bara dra vissa slutsatser av att se hur han ser ut och hur han agerar men jag vill nästan påstå att han har sniffat på någonting innan han hoppade in framför kameran han känns lite för avlägsen för att vara helt eh, kemiskt opåverkad. Ja, det är väl inte helt omöjligt. Han eh, slog igenom i sin stora roll året innan och eh, har fått smaka på ära och berömmelse. Och då brukar ju vissa substanser träda in i, i bilden också i, i vissa enstaka fall. Så eh, det, det, det är inte helt omöjligt tycker jag men... Eh, Ja, vi kan ju bara spekulera i det här fallet. Men någonting är det ju som inte står rätt till här. Det är en sak som är säker i alla fall. Och om man tyckte Luke var illa så har vi ju någonting som faktiskt är ännu värre än hur udda det än kan låta. För vi får ju också stifta bekantskap med prinsessan Leia igen, spelad av Carrie Fisher. Och här är jag ganska säker på att det har sniffats någonting för... Hon är inte närvarande. Och hon lever sig inte in i rollen alls. Utan hon går som att hon är i princip går i sömnen. Det är bara ett lallande framför kameran. Hej, ja, vad gör du? Oh, ja, lalalalalala. Lalala, lalala. uh, ja, ja, här har vi kvinnan på väg mot ett nervsammanbrott här, tror jag. Med vissa substanser inblandade också kanske. Det här är inte en Carrie Fisher som mår bra och kanske ens ser medveten om vad hon håller på med här för... Uh, det är riktigt, riktigt illa. Det är nästan som man får rysningar och blir riktigt illa till tillmods av sättet som hon framför sig här. Och ja, det, det blir ju inte direkt samma prinsessan Leia som vi är vana att se. Och det blir nästan nästan versionen av henne vi får stifta bekantskap med här. Jo, för jag gillar prinsessan Leia som karaktär. Hon är väldigt stark, hon är väldigt framåt. Hon har inte problem att ta saker i egna händer om hon måste. Och hon är visserligen van vid att vara en diplomat och den som för talan istället för att faktiskt fightas. Men det är inte så att hon inte kan. Och att då se henne reducerad till det här... Nej, det är väldigt olustigt. Jag, jag tyckte det var väldigt obehagligt faktiskt och eh, fick ett litet styng av sympati till Carrie Fisher för eh, hon vet inte riktigt vad hon håller på med här och eh, det är ganska uppenbart. Från den stunden hon dyker upp tills hon försvinner i filmen igen och man sitter och undrar, vad tusan var det där egentligen? Ja, exakt. Man sitter som ett levande frågetecken hela tiden och bara Va? Va? Nej, det här kan inte vara på det här viset. Och sedan så måste man bara inse sanningen att det här var ett försök till prinsessan Leia om man kan kalla det ett försök. Och det här var en inte så välmående skådespelerska som gav sig in och ställde sig framför kameran här. det är... Ja. Usch, säger jag bara. Och stackars Carrie Fisher, att eh, hon har varit i det här tillståndet. Jag kan ju säga att för min egen del tyckte jag att hon nådde den absoluta botten när hon har sitt sångnummer mot slutet. Mm. För eh, jag vet inte om hon är bra på att sjunga egentligen, men det låter inte jättebra här och det känns väldigt malplacerat. Så eh, om man nu behövde någon som sjöng, varför inte ta in någon som faktiskt kan sjunga och kunde spela till en anonym sångerska i handlingen i så fall? Men nej, man ville att Carrie Fisher skulle göra det. Eller så var det hon själv kanske som propsade på att få göra det. Jag vet inte. Men hon är där och hon gör det och det låter inte bra. Nej, det gör det ju verkligen inte. Det... Där, där fick jag stänga av öronen så gott det går och fokusera på något annat ett tag. Det, där skämdes jag lite för, för Carrie Fishers vägnar. Nej, det, det är ingenting som fungerar där. Och jag vet att hon kan hålla en ton och bassonera ut ganska väljudande sångnummer egentligen. Och det gör hon ju inte här och... Man kan ju bara undra vad det är som har lett till att sågnhundret sluta på det här viset egentligen. Ja du, jag, jag tror att vi gör som så att vi lämnar Carrie Fisher och försöker behålla bilden av henne som den starka, välfungerande Leia. Och lämna den här väldigt trasiga versionen så långt bakom oss vi bara kan. Och vi har ju faktiskt tre karaktärer till som vi skulle kunna ta upp nämligen C-3PO, R2D2 och Darth Vader. För alla tre har ju en kort roll i den här filmen. Men i allhetens namn, de dyker upp, de säger sina repliker, de spelar sina roller väl men de har inte så stort utrymme så det är så svårt att urskilja om det var jättebra eller mediokert. De är där helt enkelt. Ja, det är de ju verkligen. Och C-3PO har ju ett par repliker i alla fall. Han låter som han ska, han beter sig som han ska. Men ja, det är ju väldigt, väldigt snabbt som de här tre försvinner bort igen. Och jag kunde inte låta bli att tänka när R2-D2 var i bild- att, hur kommer det sig att de inte kom på idén att göra julspecialaren om R2-D2s robotfamilj istället och bara ha en massa blippande i ett par timmar istället för att ha alla wookiee Det här är ju varit en precis lika bra idé som det de faktiskt kom fram till till slut. Ja faktiskt, en, en julspecial om R2-D2s och C3PO och hade nog varit betydligt roligare att säga. <laughs> ja då har vi ju åtminstone en som vi förstår vad han säger även om han kanske inte är den personliga favoriten som folk har Artur dit brukar ju dra en till sig mer positiv uppmärksamhet men för all del de är ju ett bra team men nej Wookies, det är grejen tydligen <laughs> det var inne det året kanske och detsamma gäller ju David Prowse som spelar Darth Vader som också får sin röst från James Earl Jones. Mm. Det är jättebra för vad det är värt. Jag menar, James Earl Jones har en röst som är sagolikt häftig att höra. Och David Prowse spelar Darth Vader väl rent fysiskt. Det är inte så mycket mer att säga. Han är där helt enkelt. Ja, han behöver ju bara vara där. Han är ju bara kroppen och det... Det är mer än nog för det för sen så sköter ju James Earl Jones resten och han behövde ju lyckligtvis inte vara på plats utan han kunde ju spela in efteråt och därför klarar han av att bibehålla fasaden av Darth Vader vid liv och inte totalt förgöras av de här löjelseväckande fasonerna som för gick på själva inspelningen säkert. Om skådespelarna tittade på så kan vi hoppa över till det visuella och innan vi börjar prata om specialeffekter och dekor och liknande så har vi faktiskt någonting som verkligen lockade mitt intresse när jag såg det här första gången och tänkte wow, det här var ju en lite spännande grej att ha med, vad kan det här leda till? Och vi kan ju avslöja att svaret är inte särskilt mycket. Men det är åtminstone där och det erbjuder någonting annat än vad resten av den här specialen erbjuder. Så vi kan väl prata lite om det lilla tecknade äventyret som dyker upp på tal om ingenting mitt i den här historien. Ja, exakt. För de ska ju få koll på den lilla ungen mitt i alltihopa. Och då sätter de honom naturligtvis framför tv-apparaten. Som alla familjer gör när de har bråkiga barn. Och så dyker det upp tecknat Star Wars-avsnitt. Och det var här som gör löser upp lite grann. Åh, oh, äntligen kan man kanske få uppleva någonting av värde här i filmen. Någonting som är spännande. Åh, oh, ett tecknat Star Wars på gammalt hedligt vis. Ja, oh, det här ska bli hur bra som helst. Oj och sen så börjar man lägga märke till hur det var gjort och vad de höll på med och, och så dog det hoppet ganska snabbt igen, ja. Och min entusiasm byggde mycket på att jag tyckte att jag kände igen stilen på figurerna och på miljöerna. För det liknade stilen som en tecknare som kallade sig för Möbius hade eller Jean Girard som jag tror att han heter på riktigt och det fick mig att vilja efterforska lite och ta reda på om eh, han var involverad i den här kortfilmen för jag vet att han sysslade lite med att jobba med studios och plocka fram eh, designer och bakgrunder och liknande. Men jag har inte kunnat hitta någonting som stärker det utan det är en ren misstanke som jag har och jag satt och lusläste efter texterna för att se om han nämndes överhuvudtaget men nej. Där är ingenting så det är helt enkelt mitt intryck att de har hämtat antingen inspiration från honom eller eh, han har varit med och gjort det här för det känns väldigt Möbius. Ja jag är ju inte bekant med Möbius själv så jag kan inte riktigt uttala mig i frågan men eh, jag tyckte ändå att eh, själva första intrycket av eh, den här tecknade scenen var väldigt lovande men eh, på sättet som de har animerat här så blev det ju total haveri mm. för Idén är ju god, och de har gjort ganska snygga versioner av de kända karaktärerna. Men just i animeringsfasen, så har de inte riktigt haft tid, tror jag. För det blev väldigt ryckigt och. Konstiga rörelser och det var ingenting som kändes rätt. Och nej, det var riktigt bisarrt att uppleva en, en tecknad film av det här slaget. Nej, jag förstår inte riktigt vad, vad som har hänt här. Ja, det är väldigt hackigt och ryckigt som att det saknas filmceller- mm. som fixar att det blir en mjuk animation. Det känns mm. verkligen som att de har kastat ihop någonting på alldeles för kort tid- och det bizarra med att man får det intrycket det är ju att det är en studio som heter eh, Nelvana som faktiskt ligger bakom den här. Och de är kända för att ha gjort ganska många serier både under 80, 90 och 2000-talet. Och de kan sina grejer. De har gjort mycket som faktiskt är riktigt snyggt. Och de har gjort mycket som känns lite sådär. Det får väl vara en smaksak och en personlig åsikt. Men... Eh, de kan ju vad de håller på med så därför är det så udda att de har gjort ett så taskigt jobb med den här. Jag menar när den är bara drygt tio minuter lång så varför inte ge den den tiden den behöver för att det ska faktiskt bli bra eller fick de ingen tid på sig att faktiskt slutföra det här? Nej, det, det känns som antingen så fick de för lite pengar eller för lite tid för att fullfölja det här uppdraget. För ja, nej, det, det är någonting som inte räckte till helt enkelt. Det, det är inte en tecknad film som håller hela vägen. Att det, det saknas allt för mycket här. Det kunde ha blivit hur bra som helst, men det har inte fått den uppmärksamhet som den förtjänar för att kunna göra sevärd egentligen. Jag skulle väl ändå säga att jag tycker att den är C-värd för att den faktiskt har vissa aspekter som jag gillar. Och den är ju dessutom känd för att introducera Boba Fett som karaktär för första gången. Men det är inget mästerverk, absolut inte. Det är inte bra skrivet, det är bristfälligt animerat och eh, vissa små justeringar hade behövts göras här och där för att inte karaktärerna helt plötsligt skulle se väldigt udda ut när de för bara ett par sekunder sedan såg helt okej okay ut. Det är något inkonsekvent här som jag inte gillar, men... Som sagt var, jag tycker nog att det här är en av de små behållningarna man kan ha från den här specialen. Hade man kunnat klippa ut de här tio minuterna och ha som kortfilm så hade det fungerat. Och den hade fungerat betydligt bättre än resten av bagaget som är den här specialen. Ja, nej, jag tycker nog att det är lite för grovhugget för att vara riktigt sevärt här. Det är ju definitivt bland det bästa i specialen men nej jag vill nog inte riktigt kalla det någonting som man kan se riktigt på egen hand här utan det, för mig så är det bara på grund av hemskheterna runt omkring som gör att jag uppskattar det desto mer bara för att det finns där i julspecialen som det är väl ändå. I någonting som man klarar av att se på, men alltså, ja, jag vill nog se allt för många ändringar i, eh, i den här tecknade snutten för att eh, kalla det bra eller sevärt. Det, själva storyn var också någonting jag irriterar mig om. Men det kan vi lämna här, för nu fokuserar vi ju på det visuella. Men nej, speciellt, alltså designen på Luke här var någonting som drev mig till vansinne. Med hans ryckan animation och nästan anime ögon som han hade. Så enorma ögon helt plötsligt också. Det, nej, alltså, det, det såg fasansfullt ut där. Ja han har fått väldigt mycket ögon och hans solen har fått inga ögon så. <laughs> ja, <just> det <laughs> det råder viss obalans där. Det är, ja det är lite spännande, men det är ju inte riktigt toppklass på det här. Nej, långt ifrån. Men ändå bättre än alla andra visuella effekter och kamerarbete och allting i den här julspecialen för just vad det är budget alltså. <laughs> Det enda som de har spenderat tid och pengar på det är att tillverka de här wookie dräkterna för de ser bra ut. De ser så äkta ut som Chewbacca gör. Men miljön de är i, platserna de spelar in på det är något så fruktansvärt plastigt och oäkta över dem att man kan inte ta dem på allvar för fem öre. Nej verkligen, Nej, man skulle lika gärna istället för att ha den här extremt dåliga hologram på eller någonting sådant så skulle man lika gärna kunna rita den på en kartongbit och sen skriva liksom vad det är bredvid så att folk förstår det är ungefär samma intryck för det är så extremt dåligt gjort och så lågt budget det är riktigt horribelt speciellt då i i uh, där man stiftar bekantskap med miljöer och attiraljer och annat så nej, det har inte spenderats många cent på det här hemmet, det tror jag inte och vad som bekymrar mig, det är att det känns så enormt mänskligt i en bostad som då bebos mm. av utomjordingar, eller ja de bor ju där, men det är ju deras kultur och deras civilisation som ska representeras och så ser jag det ändå så mänskligt ut som att det var gjort för människor men så har Wookies bara flyttat in och det är lite så det känns när de hanterar utrustning och annat också det är så eh, litet och sprött i deras stora och klumpiga händer i de andra Star Wars filmerna så accepterar man det därför att Chewbacca är i en mänsklig miljö han är på ett skepp byggt för människor han är bara väldigt duktig på teknologi och är en riktigt bra pilot och han har anpassat sig till att arbeta och bo i en sådan miljö. Men jag kan inte förstå varför Wookies i allmänhet skulle anamma den mänskliga typen av levnadsstandard bara för att, ja, den ska ju tydligen vara bättre. Nej, gör någonting som genuint känns mer äkta för Wookies. Sen kan de ha inslag utav mänsklig teknologi. De har skaffat ett sånt här spelbord därför att ah, men det är en kul grej som människorna har hittat på. En sån vill vi ha. Mm, det blir för mycket för att jag faktiskt ska köpa att det är deras kultur som vi ser. Nej, det är verkligen en, en märklig idé. Och det är ju helt bizart att de har använt Just den mänskliga aspekten i designen av hemmet på Wookieernas hemplanet dessutom. Och det, nej, det, jag förstår det inte för det, det är ingenting som en Wookie skulle ha i sitt hem. För de kan ju inte riktigt hantera det till fullo. Att det, det känns ju bara obekvämt och, och konstigt och allmänt... Opassande för en wookie att hantera vissa saker som de faktiskt gör här. Så, nej, att eh, kunna återskapa en mer eh, utomjordisk miljö där hade ju verkligen hjälpt till för att skapa rätt känsla i eh, julspecialen här. Men så tyckte inte alla inblandade, och så blev det riktigt eh, mänskligt vardagsrum istället där de har sedan placerat hit några wookies, och det det känns ju absolut inte naturligt. Och det kan ju vara av den mycket enkla anledningen att det här är en tv-film. De har inte haft i närheten av samma budget som någon av storfilmerna. Och det kan ju ursäkta en hel del. Man kan förbi sig en hel del bara för att ah, ja, men det här är lite charmigt, det är lite kul. De har ändå lyckats fånga charmen och så vidare. Men i och med att de inte har gjort det då har man ju så svårt att få låta budgetproblemen för det ger en ju ingenting. Det känns taskigt gjort och resultatet blir, ja, blaha i bästa fall. Nej, det, de har försökt med alldeles för mycket här verkar som för vad deras budget klarar av. Det hade ju tjänats på att istället minimera antalet kulisser och inspelningsplatser. Och istället fokusera på att göra dem så bra som de bara kan. Än att göra en hel uppsjö av liksom kartongkulisser. Och försöka få det att se bra ut. För det kommer ju inte att lyckas. Så de har ju verkligen tagit sig vatten över huvudet här. Och ja, det är ingenting någonstans som riktigt fungerar som det ska med ett visst undantag kanske från kantinan som vi pratade om tidigare mm. som i viss mån stämmer överens och känns någorlunda naturlig åtminstone. Jo men den är undantaget som bekräftar regeln egentligen. Allt annat känns så fruktansvärt ogenomtänkt och opraktiskt. De skulle ha reducerat inte bara antalet inspelningsplatser utan även speltiden. Säg att de hade gjort en special på en halvtimme då hade de kanske haft material som hade funkat. Då hade man kanske inte tröttnat på att det bara är Wookies som står och vrålar på varandra. Men nu drar de till med en timme extra och försöker fylla ut den och de drar ut på alla scener och så vidare och så vidare. Och det är så uppenbart redan efter tio minuter att det här kommer aldrig att funka för innehållet räcker inte till. Nej exakt. Jag får också känslan att det, det kan ha varit ett mycket kortare manus från första början. Och att de har tv varit tvungna att dra ut på speltiden för att de har fått ett visst antal minuter. Så de måste fylla upp för att få rätt mängd med reklam och, och dylikt. Så eh, därför har de kanske varit tvungna att lägga till scenen och det är så det har kommit till, vad vet jag. Och kameraarbetet som de har försökt att fånga det här med det är ju också under all kritik. Det är tv-film som sagt var och då får man acceptera en lite sämre variant än man kanske förväntar sig av i en film. Men i ärlighetens namn, det är nästan en skymf att kalla det här för en tv-film. För en generell tv-film har snyggare kameraarbete än vad den här har. Där är tusen och en grundläggande fel som de gör här. Och det är nästan smärtsamt att sitta och titta på alla de här och nästan mentalt kunna sitta och räkna upp dem för sig själv. Och jag är ingen kameraman, jag är inte utbildad att använda en kamera och filma på det här sättet. Och till och med jag ser att du, det där var ett ganska fundamentalt misstag. Gör om, gör rätt. Ja, nej, inte ens här har de ens försökt att tänka till utan de har bara tagit kameran till sätta ut ett ställe. Okej, vi kan ställa personerna där och sen så sätter de bara kameran framför Sätter igång den och sen så är scenen igång. Det är inte mer tanke medan så bakom det kan det inte vara i det här fallet. För i så fall så är det några fullständiga idioter eller kanske till och med sinnessjuka människor som står och spelar in här. För så här får man inte lov att göra en en tv-film. Man får inte ens lov att göra så här i en hemmavideo tror jag för eh, även den mest basala nybörjaren har mer vett i skallen än vad de har här. Nu ska vi ju påpeka att kopiorna som vi har tittat på av den här filmen är ju naturligtvis inspelningar från VHS-kopior som har florerat sedan 78. Och de är ju i ganska låg upplösning och de är ju ganska gryniga och så vidare. Så en del av felen är ju mediet så att säga. Men den är ändå tillräckligt klar för att vi ska se vad de försökte åstadkomma och hur de gjorde för att lösa sina vinklar och så vidare. Och det tar inte lång tid att inse att de som gjorde det här, de var klåpare och... Jag undrar om de har jobbat med något filmprojekt tidigare och om de har gjort det har de inte lärt sig någonting. Om de här människorna har fått lov att fortsätta i branschen efter att ha gjort The Star Wars Holiday Special så kan det inte bli en större chock för mig tror jag för sådana här människor har ju ingenting i branschen att göra för de verkar ju inte förstå de mest grundläggande elementen i hur man skapar film så hur de ens kom in och fick möjligheten att göra det här projektet det är med ett mysterium och om de har fått fortsätta så är det ju skam på torra land ju och med allt det här sagt, är du redo för den sista raksträckan av den här inspelningen så att vi sen kan lägga det här missfustret så långt bakom oss vi bara kan? Ja, det ska bli mig ett sant nöje att få lämna misären här och få blicka mot något betydligt trevligare så jag tror det verkligen är dags för en slutsummering och jag kan ju säga som så att um, det här är den absolut sämsta julspecialen jag någonsin har sett. Hade de döpt den till rymdfamiljen firar jul så hade jag väl kunnat svälja den lite mer. Det är just att den bär namnet Star Wars som gör att jag ryser i hela kroppen. Att de har karaktärer och skådespelare från de riktiga filmerna med- det betyder ingenting för mig. Det här är ingen Star Wars-film. TV-film eller riktig film eller något annat. Det här är någonting som bara har råkat hända- och som aldrig borde ha fått existera från första början. Skådespeleriet är horribelt- Även från skådespelare som är kompetenta. Visst, där är ett par ljusglimtar här och där. Men de är inte tillräckliga för att lysa upp det här fullständiga mörkret. Manuset är vedervärdigt. Jag förstår inte hur de trodde att man kunde ha en och en halv timme film där Wookies står och brölar okontrollerat till varandra och tror att det här kommer att uppskattas av folk. Det är så många missberäkningar här att jag tycker att det är pinsamt. Okej okay att George Lucas själv då inte har varit personligt involverad men när allt kommer omkring han hade ansvaret för Star Wars som franchise han har ok den här vid något tillfälle och att han försöker skjuta den ifrån sig idag och påstå att han inte hade någonting att göra med den det befriar honom inte för ansvaret att ha släppt löst det här på världen. Visst kan man titta på den för att man vill se en riktigt, riktigt usel film bara för att förundras över alla tabbar man har låtit vara kvar och alla udda beslut man har tagit. Men den är inte tillräckligt dålig för att gå hela vägen runt och vara så dålig att den blir bra. Det finns inte tillräckligt mycket skam för det. Det här är bara en ren mjölkning på namnet Star Wars- i hopp om att sälja lite fler prylar och tjäna lite mer pengar. Jag förstår att den här inte har släppts officiellt. Jag misstänker att den aldrig kommer att göra det- eller jag hoppas åtminstone. De som letar upp den för att titta på den och se hur illa det faktiskt är- Gör det helt på egen hand. Och de får nästan skylla sig själva. Visst, nu har vi suttit och gnällt här i ett helt program. Men jag hoppas ju att det är underhållande för någon att höra hur vi lider. Aj, aj, aj. Ja, det här önskar jag inte min värsta fiende tror jag. Att få uppleva The Star Wars Christmas Special. Eller Holiday Special. För eh, det finns helgerån här i världen och sen så finns det den här julspecialaren <skratt> i jämförelse så får denna vedervärdiga sak eh, Star Wars episode 1-3 och framstå som cinematiska mästerverk för det här är inget annat än en skärlös ploj för att få in franchisen in i tv-sofforna och sälja fler leksaker till barnen det är ingenting som är genomtänkt här eller utfört med någon form av engagemang eller talang. The Star Wars Holiday Special är bara en havsigt hopkastad produkt som bara skulle ut i rutan så fort man upptäckte att den första filmen hade blivit så omåtligt populär som den faktiskt blev. Och dessutom så drar de alla rollfigurerna från filmen med sig ner i smutsen här. Och det är tydligt att ingen av dessa skådespelarna i deras korta inhopp bryr sig om det här projektet för fem öre. Men det är några hundra kronor mer än vad jag bryr mig om här storyn är så dum som den kan bli skådespelarna är oengagerade och miljöerna och rekvisitan är så extremt billiga att man kan tro att det är frågan om, om en dagispjäs eller någonting liknande här. Och långa utdragna partier där det inte händer någonting överhuvudtaget varvas med totalt utflippade mellanakter musik och dansnummer och annat som inte har någonting som helst att göra med Star Wars universumet. Det här är inget annat än en fullständig katastrof. Och när till och med George Lucas tycker att någonting är dåligt och försöker sopa skiten under mattan då kan man vara säker på att det rör sig om en fasansfull styrkande härdsmälta. Och jag måste säga att för en gångs skull så håller jag med dig George för The Star Wars Holiday Special borde inte få finnas. Så vi kommer nog att ta Jords uppmaning här att lägga våra kopior under släggan. för det är nog det bästa de duger till. Att bli splitter. Ja som sagt det är ingen som egentligen förtjänar att få uppleva det här så jag tror det är en, en samhällstjänst, en Godhet för världen om vi tar och bara förgör alla exemplar vi hittar i alla fall. Så vi börjar med våra egna, tycker jag. Om alla de sanningens ord sagda så lämnar vi det här skräpet bakom oss. Och jag vet inte hur du känner, men jag har en ganska dålig smak i munnen nu. Ja, det måste jag erkänna att det är bittert som det förslår här, verkligen. Så vad säger du om att vi tar och har lite äkta vara istället för att skölja bort det här obehaget? Åh, oh, ja, det hade varit helt underbart om jag bara kunde få det redan nu för att bli av med det här eländet. Ja, tyvärr så får du nog ta och vänta en vecka på det, men det kanske kan vara värt det ändå. Ja, jag kan stå ut en vecka till bara jag får...